Отебня відзначав, найпростіший з підстав для їх тлумачення – символічна схожість, перли – сльози і пряма протилежність, сльози в вісні – радість, або бачити в вісні малих дітей – великі клопоти. На багатючому фольклорному матеріалі слов'ян Потебня один із перших у європейській фольклористиці вказав на факти перетворення символів в обстановку дійсності та навпаки. Якщо Костомаров, а пізніше Автомонов, Водарський та інші дослідники розглядали як головні, а часом і єдині, предметні символи, то Потебня принципово важливими у символічному плані вважав як сам предмет, так і дії, стани. А це свідчить про ґрунтовне розуміння вченим символу як процесу в певному смислі. Символ не лише опосередкований відбиток речі, а й таке поняття, що містить і дійсні, реальні і можливі вияви речі предмета. Отже, символ – структура хоч і стійка, традиційна, але не самозамкнута, а відкрита для нових значень, чиїх відтінків, застосувань. Недарма одне з концептуальних положень потебні зафіксовує життя символу в часі. Фольклорні твори живуть у віках не лише заради свого буквального смислу, а й заради того змісту, що може бути в них закладений. Виявлений. Таким чином, як дослідник фольклорної символіки Потебня собічно і проникливо розумів символ, символізм усної народної творчості. Він говорив, що справжнє мистецтво символічне. Дослідження фольклору як символічної системи, розвиток пошуків та ідей потебні – актуальне завдання сучасної теоретичної думки. Микола Дмитренко Символи світобудови Символіка світотворення В усіх міфологіях світу при початку світотворення стоять вогонь і вода, як чоловік і жінка при народженні мікрокосмосу, людини. Вода сама по собі Бездушна і холодна, пустинна. Це безмежний космічний океан, Темний, неживий. Символи її в колядках. Синє море, синій Дунай. Коли не було знащада світа, тоді не було неба ні землі, А нулем було синє море, А на тім морі зелений явір. На Явороньку два голубоньки почали собі Раду радити. Як ми маємо світ основати? Та спустимося на дно до моря, Винесемо ж дрібного піску, Дрібного піску синього каменця. Дрібний пісочок посіємо ми, Синій камінець подунемо ми. З дрібного піску чорна землиця, Студена водиця, зелена травиця, Синього каменця, Синє небо, синє небо, світле сонейко, світле сонейко, ясен місячок, ясен місячок і всі звіздойки. Ця древня колядка донесла до нас міф про створення світу, закодований у своєрідних символах. Синє море, вода, золотий пісок, сонячне світло і так далі. За висловом Костомарова, вода виражає пасивну, першопочаткову матерію жіночої сутності, з якої завдяки плодотворному дотику сутності чоловічої виникли всі речі. Це пасивна жіноча сутність, пробуджена до плодючості вогнем, світлом. Костомаров – слов'янська міфологія. Оскільки завдяки поєднанню двох протилежних начал, води і вогню, народився світ, то не випадково саме два голубочки, символ світла, любові, чоловічої і жіночої статі, творять його, добуваючи з бездни води елементи всесвіту, землю